Але при цьому в нього є деякі недоліки. По-перше, він закохується в кожну дівчину, яка мала необережність потрапити йому на очі. А по-друге, закохавшись, сурмить на весь світ про свої почуття, сором'язливість і стриманість при Бінго в такій же мірі, як авторам рекламних текстів. А от послухайте, яку телеграму я отримав від нього в листопаді, приблизно через місяць після повернення Ствінгхолу. «Берті, старий, я нарешті закохався. Найчудовіша дівчина у світі. Берті, старий. Цього разу все справді серйозно, Берті. Приїжджай негайно і захопи Дживса. Слухай, ти знаєш тютюнову крамницю на Бонд-стріт ліворуч, якщо йти до центру. Купи сотню їхніх фірмових цигарок і надійшли мені. У мене все скінчилося». Певнений, коли ти її побачиш, ти погодишся. Вона найчудовіша дівчина у світі. Обов'язково привезе Дживса. Не забудь цигарки, Бінго. Телеграму було відправлено з твінгської пошти. Я уявив, як цю жахливу ахінею роззявивши рота читає сільська поштмейстерка, головна розповсюджувачка місцевих пліток. Не сумніваюся, що вона вже рознесла новину по всій окрузі. Насилати таку телеграму із сільської пошти – це все одно, що найняти глашатая. Пам'ятаю, коли я був хлопчиком, читав про лицарів, вікінгів і всіляких там менестрелів, які без жодного збентеження вставали під час велелюдного бенкету і починали співати про те, як вони обожнюють свою прекрасну і єдину. Думаю, Бінго мав би народитися в ту епоху. Дживс приніс телеграму разом із склянкою віскі на ніч, і я дав йому її прочитати. Цього слід було очікувати, сказав я. Бінго не закохувався цілих два місяці. Цікаво, кого він уподобав цього разу? Міс Мері Бреджес, сер. Племінницю преподобного містера Гепенстола, сказав Дживс. Вона гостює у свого дядька в твінгу. Чорт забирай. Я звик, що Дживс знає все на світі, але це вже схоже на яснобачення. Як ви дізналися? Коли ми жили в Твінхолі цього літа, сер, я здружився з дворецьким містера Гепенстола, Час від часу він люб'язно повідомляє мені місцеві новини. За його словами, сер, це дуже достойна молода леді, дуже серйозна і позитивна. Містер Літл дуже в неї закоханий, сер. Брукфілд, мій кореспондент, стверджує, що бачив минулого тижня, як місячної ночі він цілу годину не спускав очей з вікна. З чого вікна? Брукфілда? Так, сер. Вочевидь, він вважав, що це вікно юної леді. А що чорт забирай робить Бінго в Твінгу? Містеру Літлу довелося знову обійняти посаду домашнього вчителя-сина лорда Вікемерслі, сер. Річ у тім, що він багато програв на перегонах у Херст-парку наприкінці жовтня. Слухайте, Дживсе, є щось, чого ви не знаєте. Не можу вам сказати, сер. Я перечитав телеграму. Схоже, він хоче, щоб ми простягнули йому руку допомоги. Думаю, саме це спонукало його надіслати це послання, сер. Ну, то що нам робити? Їхати? Я би підтримав таке рішення, сер. Мені здається, варто заохотити наміри містера Літла. Сер, гадаєте, цього разу він поставив на переможця? Я чув про неї лише найкращі відгуки, сер. У випадку щасливої розв'язки вона безсумнівно матиме найсприятливіший вплив на містера Літла. Крім того, цей союз допоможе містеру Літлу повернути прихильність свого дядька, адже молода леді з гарної сім'ї і має пристойні статки. Одним словом, сер, якщо ми можемо йому чимось допомогти, наш обов'язок зробити все можливе. Впевнений, що з вашою допомогою він зможе забити цей шар у лузу, сказав я. Дякую за ваші добрі слова, сер, сказав Дживс. Наступного дня Бінго зустрів нас на станції в Твінгу. За його проханням я відправив Дживса з багажем на автомобілі. І ми з Бінго вирішили прогулятися і попрямували до Твінхолу пішки. Ми кілька кроків не пройшли, як він заговорив про свою пасію. Вона просто диво, Берті. Не така, як ці сучасні, пусті, легковажні дівчата. Вона чарівно щира і захопливо серйозна. Вона схожа на... Господи, як її...